Вони не блукають, вони там живуть. Як вийдуть, ми стрінемось. Шуміло у його підолашній голові. Стояв серед поля. Щойно викопали бульбу. «Ходім до лісу, дякубику», – сказала раптом Зося. «До лісу? нащо? Стомився я, та й тобі. Може, ще брусниці напитаємо, сказала Зося. Щось мене на кислинку знову новика Мабуть, ти знов постарався. То було за, за місяць і як мала Уляся народитись. Його Уляся названа так Зосею. А туман все несе кудись його хату. Яків знав, що доживе до свого століття, доживе, мусить дожити. Знав, як воно й проходитиме те свято. Зберуться за столом, посидять як годиться. Віка обіцяє торта великого спекти. Свято, праздник його Якова і родини. Каже Олька, обіцяли всі приїхати, і неїні діти та внуки, і Гаврилкові і надіючені сестри, і Левка та Маринки, дуже вже покійних. Така велика в них родина по усіх свідах розкидана. Раз приїдуть, мусить устати, ще й чарку вип'є. Домашньої сливовиці за причілком схована. Мам надію, що нарешті Артем приїде. А приїде, той не зусім зостанеться. Хату б поладнав, а той ногу звів. «На що йому та Росія? Сам казав, «Нічо там не держить?» «Мой приїде, сто літ, тож не сорок, І не п'ятдесят, навіть не копа!» А Олька Пронира прибігла, все сяє. «Ну, таточку, казали всі ради, Що тепер-ка всім, хто до ста літ дожив, Вітання від президента приходить з лічним підписом. То мусите дожити, таточку?» Бо вельми мені хочеться те вітання побачити, і як то президент наш розписується. Бо як умрете, то й не пришлють. Зараза, подумав Яків, але незлобливо, якась тепла хвиля розлилась всередині. А десь за пару днів тому знову вночі сон йому приснився. Як не раз у сні бувало, ловив свого червоного коня. Той втікав, до рук не давався, що підійде, а кінь одбігає. Але і словив, словив, і вже їхав, та річка постала. Кінь у воду ступив, далі поплив, а до другого берега ніяк не могли вони дістатися. І хтось стояв на тім березі, знайомий начеб, а не розглядів. Отакий сон, як прокинувся, став міркувати. До чого б то? Допливе скоро до того берега? Але ж у вісні не доплив. А таки доплеве, як не тепер, то в четвер. І раптом подумав, якщо добре поміркувати, то, Господи, життя промайнуло як один єдиний день. По де воно? Марево, сон. Хоч і поле в тому сні, ніби то велике було. І річка, яку перепливало широка. Озвалась мобілка, натиск кнопку, як учили. Знаю, що вже не спите, того й звоню. Зазокотала слухавка Ольчиним голосом. Живий я, живий, і грамоту, це що там від того Президента побачиш, сказав Яків. Я й обідатись можу, отказала Олька, але довго бурмоситись не вміла. Почала повідувати суцільні новини. У луцихи цієї ночі корова отелилась. Таке смішне телятко, тільки коровка буде зірочкою на лобі. Колись побачите, не сперечайтесь. Будете, будете ще й ходити. Людка вчора дзвонила, великий привіт, а не інваська на якісь змагання їде. Мале, а вже там чи то бореться, чи навкулачки б'ється, і всіх забиває. Та не до смерти, до ігрища такі. Потім прибігла Віка, хоч і ранок, але вже геть прибрана кожушку в своєму білому. Все нормально, тату, де болить? «Не де», – сказав Яків. «Правду кажу, сьогодні ви ліпше виглядаєте», – сяйнула усмішкою. І Віка й погодувала кашею з гречки, якби маленьку дитину, з ложки. На диво самому йому не хотілося опиратися, та Олька ще її застала. Завела свою пісню. «Хай уже батько в пертюх доживе до століття, раз затівся й у своїй хаті праснувати». А після свята я заберу до себе, навіть не думайте, тату, силою заберу, при бі. Ліпше я заберу, запере чоловіка. Та в тебе дієте шум, а в мене красота й тишина. Далі всю ці ля-ля-ля і тра-та-та. Він заплющив очі й задрімав, а коли розплющив, то довелося швиденько знов заплющити. Бо почув, як Олька зі сміхом розказувала... Як до неї підбиває кленці відставник-прапорщик, що в родичів гостює. А він же на цільних півтора десятка літ молодший. що те, чоловіки собі думають, їм аби баба. «До мене теж один наш молодий вчитель став приходити», – тихо сказала Віка. «Поза минулого року до нас приїхав. Як у нас з Андрієм не лади стали? Я вас каже, пані Вікторія, давно кохаю». Я тільки побачив, хлопчисько зовсім. Ну, Олька засміялася, і вони тихо зашептались. Яків слухав і не слухав, плив наче б кудись. Пішли, постребали нарешті сороки. Яків одягнув окуляри, поправив і тоді узяв до рук Біблію. Останнім часом любив відкривати святе письмо на читати Читати, хоч і розпливались, і стрибали букви перед очима, Доки стачило сил, або й два-три рядки прочитати, а тоді лежати, навіть не думаючи про прочитане, а відчуваючи в тілі дивне, незрозуміле блаженство».